Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úrivkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda Čtvrtá časť Prečo som sa stal tomočníkom? Prvý deň po príchode do Číny v septembri 2009 som začal písať blog. Počas štúdií to boli zážitky súvisiace so školou a študentským životom. Keď som sa do Číny vrátil, začal som písať viac o čínskej kultúre. Moje články postupne začali čítať aj ľudia mimo mojej rodiny a vďaka blogu sa mi ozvala firma, ktorá hľadala tlmočníka. Práve som dal výpoveď v prvom a poslednom zamestnaní v Šanghaji, končil som prvý zájazd ale nemal som žiadnu predstavu, čo budem robiť ďalej. Vedel som však už celkom dobre počínsky a tak som si podľa vzoru mnohých svojich kolegov povedal, že skúsim šťastie ako tomočník. So zástupcom firmy, ktorého poslali do Číny, som sa stretol po ceste zo zájazdu. Mal som stále na chrbte batoh a vyzeral som ako turista statier, nie ako tlmočník. Aj som tak tlmočil, nemal som žiadne skúsenosti. Našťastie, ani oni. Mali sme ísť obzrieť niekoľko dodávateľov pre veľký projekt, ktorý získali. Továrne, ktoré som počas svojej prvej služobnej cesty navštívil a zároveň prvé továrne, ktoré som spoznal, patria doteraz medzi to najhoršie, čo som kedy videl. Niektoré tvorili iba staré rozbité haly bez jediného svetla a uprostred pec, kde sa odlievalo železo. Masi Inak by si aspoň rozsvietili. Ďalšie továrni nám tvrdili, že odlievajú titán pre armádu. Keď sme tam prišli, továre nemala ani len rozbitú budovu. Išlo o plechovú strechu na štyroch stĺpoch s pecov, ktorá by neupiekla ani pícu. Nie je to titán. Využívali ju najmä sušenie vypratej bielizne. Keď som začínal tlmočiť, Éra garážových výrobcov v Číne sa končila, ale jej koniec som ešte stihol. Dnes už podobné továrne takmer neexistujú. Ako tlmočník som sa živil nepretržite 8 rokov. Dnes síce ešte občas tlmočím, ale už to pre mňa nie je ani priorita, ani hlavná obživa. No vďaka tejto práci som porozumel mnohým otázkam, na ktoré som predtým nemal odpovede. V Číne sa začalo vyrábať kvôli lacnej pracovnej síle. Dnes je to už však minulosť. Cena pracovnej sily v Číne každým rokom stúpa. Dnes je na úrovni ako u nás. V mnohých častiach krajiny vyššia ako u nás. V niektorých častiach krajiny a niektorých sektoroch neporovnateľne vyššia. Napríklad inžinieri, IT, architekti, technickí pracovníci a iní zarábajú tisíce eur mesačne. Nástupný plat pre nekvalifikovaného robotníka v malej továrni je okolo 700 eur hrubého. A napríklad kvalifikovaný tlačiar zarába okolo 4-5 tisíc eur mesačne. Obchodníci majú síce malé stabilné platy okolo 400-500 eur, ale po celej krajine je štandard dávať obchodníkom vysoké marže. Ak predajú veľa, dokážu neuveriteľne zarobiť. Továrne dokážu rast miest kompenzovať investíciami do automatizácie výroby strojov a robotov. Ako som chodil roky po tých istých továrňach, každý rok nám ukazovali nové stroje a chválili sa, koľkých ľudí tým dokážu nahradiť. Väčšinou však neprepúšťali. Iba navyšovali svoju kapacitu a investovali do ďalšieho rozvoja. Napríklad továren na nôžkové stany, do ktorej som roky chodil ako tlmočník, za 5 rokov svoju kapacitu mnohonásobne zvýšila. Postavila celú novú výrobnú centrálu s takými luxusnými podmienkami pre zamestnancov, že ani nadnárodné korporácie by sa za to nemuseli hambiť. Ale počet zamestnancov sa takmer nezmenil. Iba neustále pribúdali nové stroje. Lejzrové automatické stríhače, automatické šície stroje, dierkovače na kov, automatická linka na úpravu povrchu konštrukcií a ďalšie. Náklady na pracovnú silu už dlho nie sú hlavným dôvodom, prečo sa veľa vecí vyrába v Číne. No dôvodov je niekoľko. Prvým je kvalitná infraštruktúra dopravy i subdodávateľov komponentov a z toho plynúca flexibilita výroby. Je len veľmi málo výrobkov, ktoré by pochádzali z jednej továrne. Väčšina tovarov sú skôr skladačky, ktoré pozostávajú z veľkého množstva komponentov, vyrobených rôznymi výrobcami po celom svete. Bežný spotrebný produkt našej domácnosti je výsledkom výrobného reťazca, ktorý pozostáva z desiatok, stoviek a niekedy tisícov rôznych výrobcov. Práve ich sieť je v Číne extrémne hustá a sebestačná. Továrne sú taktiež zvyknuté navzájom kooperovať. Dokonca jednoduché odliatky z jedného kusakovu sa bežne vyrábajú v niekoľkých továrňach zároveň. Jedna továreň odleje materiál, druhá pripraví tepelné spracovanie, ďalšia robí hrubé opracovanie, iná opracovanie náročnejších častí, nasledujúca finalizuje materiálové vlastnosti, ďalšia povrchové úpravy a tak ďalej. Každá továreň poskytuje iba jeden konkrétny výrobný proces. Pracovníci sa nemusia neustále preškolovať. Továreň má iba jeden typ strojov a vyrába stále to isté dokola. Jeden kus tovaru si prehádzujú hore-dole kamionmi na krátke vzdialenosti. Tieto továrne sú od seba vzdialené niekedy iba stovky metrov. A vďaka tomu zvyšujú efektivitu a znižujú náklady. V technologickom sektore je v Číne zaužívané, že firmy sa snažia svoje produkty stavať s komponentov dostupných vo veľkoobchodných tržniciach, alebo si svoje súčiastky navzájom prenajímajú za licencie. Dodávateľia tak môžu vyrobiť väčšie množstvo jedného typu súčiastky. Výroba v obrovských množstvách dokáže stlačiť marže dodávateľov, eliminovať náklady s nastavovaním výroby a školením zamestnancov, ktorí sú zároveň efektívnejší, lebo robia iba jednu vec stále dokola. To všetko dokáže neuveriteľne znížiť ceny. Ďalším dôvodom je ohromná pracovná sila. Ak nejaká firma potrebuje dočasne navýšiť kapacitu výroby o tisíce ďalších zamestnancov, na svete je málo krajín, v ktorých sa dá nájsť také veľké množstvo ľudí v priebehu pár dní. V Ázii sú to najmä Čína a India. Indii však chýba infraštruktúra. Nielen dopravná, ale aj bohatá infraštruktúra subdodávateľov. Hoci existuje, s Čínskou sa zatiaľ nemôže porovnávať. Dopravná infraštruktúra je ďalšia konkurenčná výhoda Číny. Továrne sú centralizované v industriálnych parkoch s jednoduchým prístupom k vlakovej alebo lodnej doprave. Po celom pobreží sú obrovské prístavy, ktorými každý deň prejdú tisíce kontajnerov a zásobujú celý svet. Všetko funguje ako hodinky a vybudovať niečo podobné inde na svete by trvalo dekády rokov a stálo by to neuveriteľné množstvo peňazí. Toto sú dôvody, prečo chodia firmy nakupovať do Číny. Či už chcú, alebo nie. Ďalším dôležitým dôvodom, prečo mať výrobu v Číne, je, že uľahčuje vstup na čínsky trh. Je síce pravda, že najmä pri produktoch s nízkou pridanou hodnotou sa výroba presúva do lacnejších častí Ázie, no majiteľmi týchto tovární sú stále čínsky podnikatelia, pretože majú skúsenosti a kapitál, ktoré tieto krajiny juhovýchodnej Ázie nemajú. Aby som to zhrnul, byť tlmočníkom čínštiny žijúcim v Číne bola veľká výhoda a som rád, že som bol v správnom čase na správnom mieste. Alkohol metla ľudstva a tlmočníkov. Väčšina obchodných tlmočení prebiehala podobne. Okrem samotného rokovania k programu patrí aj opulentná večera a piatika. Piatiky bývajú zradné, pretože v očiach Číňanov niekoho dobre pohostiť znamená, že ho musia opiť. Čím viac, tým lepšie. Najviac sa pilo na severe Číny. Čím bližšie k Rusku, tým viac. Kým inde v Číne sa pilo iba na večeri, na severe sa pilo pokojne aj na ranejkách. Alkoholizmus na severe Číny je vážny problém. Niektorí hostitelia sú presvedčení, že musia hostiť všetkými dostupnými alkoholmi zároveň. Neprezentujú to ako ponuku, z ktorej si človek môže vyberať. Pije sa všetko naraz. Pivo, víno, pálenka, ba niekedy priletí aj čínske ryžové víno. Pije sa do dna pretože číňania majú radi prípitky. Prvý prípytok býva spoločný a tým sa začne hostina. Potom si ľudia pripíjajú v pároch či v menších skupinkách a navzájom sa na prípitky vyzývajú. Toto býva častá úloha obchodníkov, ktorých šéf berie na obchodné večere, aby opili hosti. Počas hostiny musí pohár stáť na stole plný. Iba ak hostiteľ rozhodne, že sa večera blíži k koncu, už sa nedolieva. Po poslednom prípitku sa ešte chvíľu je, pretože číňania a pitie vždy zajedajú, ale treba sledovať, kedy hostiteľ položí paličky na stôl. Podľa jeho vzoru všetci položia príbor, ide sa domov a hostina sa končí. Toto je slušný koniec hostiny. Veľa hostín sa však končí aj tak, že ľudia začínajú padať o pití. Toleruje sa dokonca aj stav totálnej opitosti. I keď pre dotyčného je to trochu hamba. Nie preto, že by spravil neporiadok či vystrájal, ale preto, že nedokázal držať krok. Ázičania znášajú alkohol horšie ako my. Mnohým chýbajú enzymy na jeho rozklad a veľa ľudí má alergické reakcie na alkohol. Keďže sú teda číňania oproti cudzincom v nevýhode, je bežné, že si pred hostinou dávajú tabletky na rozkladanie alkoholu, po ktorých sa menej opijú a nemajú opicu. Alebo chodia pravidelne počas hostiny na toaletu, strčia si prsty do krku a alkohol vyvrátia. Na týchto piatikách sa totiž pije naozaj kvantum alkoholu. A musím povedať, že niekoľkokrát som aj ja musel pristúpiť k tomuto riešeniu. Piatiku Číňania totiž berú ako súťaž, kto viac vypije a kto dlhšie vydrží. Ľudia, ktorí vydržia najviac, sa tým chvália a chcú sa ukázať. Zažil som obchodníka, ktorý bol presvedčený, že dokáže vypiť viac alkoholu ako cudzinec. Rozhodol sa, že nám to musí dokázať. Slováka, ktorému som tlmočil, navábil na preteky v pití vína a na obed do seba liali fľaše vína. Slovák bol v Číne prvýkrát. Bol zaplavený emóciami a tak sa na to dal, hoci som ho varoval. Sice vyhral, čínsky obchodník odpadol a kolegovia ho vzali do parku, kde mu pomáhali alkohol dostať z tela von, ale aj Slovák utrpel ťažké zranenie. Popoludnejšiu prehliadku tovaru strávil v závese asi 15 metrov za nami a pravidelne mizol v okolitej zelení. Vyslúžil si však rešpekt čínskeho obchodníka, ktorý mu ďalší deň prišiel pogratulovať a zároveň si prišiel po pochvalu, že dokázal tak dlho držať krok. Väčšina obchodníkov však nie je taká sebavedomá. Pijú preto v presile a na striedačku. Za stolom sedí vždy viac obchodníkov ako klientov a jeden po druhom vyzvu všetkých cudzincov za stolom na prípitok. Ty pijú vždy naraz. Väčšinou im tento trik vychádza. Prekázeť im ho z mojej skúsenosti dokážu iba naši východniari. Na jednom tlmočení, kde boli moji klienti, práve východniari, číňania použili všetky triky, ktoré mali v rukáve. Jeden po druhom odpadávali. A moji klienti pili ďalej. Pri stole sedeli už len dvaja poslední čiňania. Áno, dorazo, povedali kolegovia kamarátovi ten zapostavil podišiel k vyľakanému Číňanovi doliel mu pálenku až po okraj a vyžiadal si prípitok pohár vypráznili a čínsky obchodník sa o pár minút pridal k padlým spolubojovníkom na toalete keď posledný Číňan pri stole zbadal, že ostal sám zavelil odchod, končíme, vezmem vás do hotela presvedčili ho aby s nami išiel na chvíľu na izbu. To bola osudná chyba. Východniari vyťahli Slivovicu. Chudák nemal kam utiecť. Vraj sa v tú noc nedokázal vrátiť ani domov. Keď sme ďalší deň mali spoločný obed a Slováci si objednali pivo, čiňania si museli odsadnúť. Bolo im zle už len pri pohľade na alkohol. Neplánovane sa nám však pomstili na masáži, kam nás ďalší deň zobrali. V Číne sa dá zohnať niekoľko druhov masáží. Relaxačné olejové masáže, presúrne masáže, ktoré sú síce veľmi bolestivé, ale za to naozaj efektívne, či masáže nôh. V masážnych salónoch a kúpeľoch ponúkajú aj ďalšie procedúry. Napríklad guáša je tlakové škrabanie kože okrúhlymi kameňmi, Bankovanie sú sklené banky, ktoré sa pod tlakom prisajú na kožu a nechajú sa tam niekoľko minút. Vysajú z tela nečistoty, ale niekoľko týždňov až mesiac potom ostávajú veľké modriny. Cúo AO je silné zoškrabávanie starej kože suchým úterákom po nahom tele a existuje aj procedúra, pri ktorej človeka bijú po chrbte zväzkom drevených prútov. Olejové relaxačné masáže sú v Číne obľúbené najmenej. Sú síce príjemné, ale v očiach čínskej medicíny neprinášajú výrazný dlhodobý účinok. Oveľa obľúbenejšie sú masáže, ktoré nie sú síce príjemné, ba dokonca môžu byť až bolestivé či pre niekoho utrpením, ale po procedúre sa človek cíti ako znovu zrodený niekoľko dní. Najpopulárnejšie sú asi masáže nôh. Nachádzajú sa totiž niekde v strede tohto spektra. Sú príjemné a zároveň aj ozdravné. Podľa čínskej medicíny naše chodidlá obsahujú množstvo tlakových bodov, ktoré priaznevo vplývajú na náš celkový zdravotný stav. Na takejto masáži človeku dajú nohy do lavóra s teplou vodou a bylinkami, mu masírujú chrbát a šiju. Potomu nohy vyberú, usúšia a nasleduje masáž chodidiel. Po masáži môže nasledovať pedikúra alebo bahenný zábal podľa toho, o čo má človek záujem. Na masáže nôh nás často pozývali čínsky továrnici. Je príjemná, prebieha pre všetkých v jednej miestnosti a dá sa pri nej ďalej rozprávať. Väčšinou sme chodili do väčších masážných domov, ktoré ponúkali množstvo ďalších procedúr. Okrem samotnej masáže sme vždy dostali aj bahenné zábaly na nohy. Najprv nasadili plastové vrecká, na ktoré naniesli hlinu. Ako tvrdla, začala hriať. Čím tvrdšia bola, tým bola teplejšia. Keď sa už teplota nedala vydržať, masér tieto hlinené ponožky stiahol z nohy. Keďže pod nimi boli vrecká, v ktorých sa nohy spotili, išli dole veľmi ľahko. Nevždy to však šlo bez problémov. Keď už klienta pri jednej takejto návšteve začala hlina páliť, požiadal, aby mu ju dali dole. Maser chytil hlinenú ponožku, poťahol ňou a ona sa ani nepohla. Au, trhá mi kožu, vykríkol Slovák. Maser to skúsil znova. Výsledok bol rovnaký. Au, to bolí, niech to spravi, niekto iný, on to nevie, ale rýchlo, už to strašne páli, kričal ďalej. Druhý maser teda potiahol tiež. Hlinená topánka sa ani nepohla. Slovak vyskočil od bolesti. Maser sa pozrel do svojej príručnej tášky a vytiahol z nej nepoužité igelitové vrecko. Zabudol ho nasadiť. Všetky chlpy mu zamuroval do hliny. Rýchlo niečo robte, už to strašne pálí. Tretí pokus. Ne, nerob to, strašne to boli. Strháva mi kožu, au, už to strašne pálí, rýchlo to, dajte dole. Stop, stop, nerob to, bolí to. Au, to pálí, dajte to dole. Akoby sa zasekla platňa. Príkazy sa neustále opakovali. Ja som ich prekladal do čínštiny a chudáci masery boli bieli ako stena. Nevedeli, čo robiť a majiteľ továrne im do toho neustále nadával. Celá situácia bola odzbrojujúco komická a všetkých s výnimkou toho, čo mal na nohách hlinu, masérov a majiteľa továrne chytil záchvat smiechu. Jeden masér vybehol von a vrátil sa s nožom. Chystal sa tú hlinu zreza dole. Keď to slovák zbadal, chytil ho panický strach. Schmatol do ruky prázdny pohár očaju a tvrdým dnom začal hlinenú ponožku rozbíjať. Druhou rukou odháňal masera s nožom. Postupne sa mu podarilo hlinu rozbiť na drobné kúsky. Už tak nepálila, pretože sa dnu dostal duch, Ale stále mal všetky chlpy zalepené v hline. Kúsok po kúsku ju dával dole a my sme sa snažili utlmiť smiech. Hoci som pri týchto tlmočeniach zažil veľa zábavných príhod, čím dlhšie som tlmočil, tým viacom začínal byť unavený. Pri tlmočení sa človek nehybe. Stále len sedí. Sedel som vo vlaku a na stanici, v lietadle a na letiskách, v aute, zasadačke, hotely, reštaurácii, na masáži. Jediný pohyb bol, keď sme sa išli prejsť po továrni. Samozrejme, neustále hostiny a alkohol. Cigaretový dym a ponocovanie. Služobné cesty a málo času doma. Prespávanie v hoteloch, kde sa človek nikdy poriadne nevyspí. Postupne sa to začalo podpisovať na mojom zdraví. Nemal som čas cvičiť, pribral som, bol som stále nevyspatý, mal som kruhy pod očami, začal som mať problémy s pečeňou, čo sa zhoršilo, keď som v hotelovom bazéne chytil nejaký vírus. Nemal som energiu a nebavilo ma to. Mojich klientov služobné cesty zväčša bavili, i keď boli únavné aj pre nich. Chceli toho stihnúť čo najviac. Prileteli ďaleka a každý deň ich stál peniaze. Takže program sme mali nabitý. Málo ktorá firma si počas služobných ciez naplánovala oddychové dny. Načo? Veď pre nich je to len 1-2 týždne do roka. No pre mňa to bol každý pracovný deň. Na začiatku bolo aspoň všetko nové, všetko fascinujúce. Ale časom bola každá služobná cesta rovnaká. Ako príklad uvediem továrnika na severe Číny. Mal dobrý továr a dobré ceny, ale tie návštevy boli ako z filmu s Bilom Marim, keď sa zasekol v čase a neustále sa opakoval jeden a ten istý deň. 5 rokov sme k nemu chodili na 3 až 5 dní a každý jeden deň, každý jeden rok bol úplne rovnaký. Ráno nás vyzdvihli z hotela. Išli sme do zasadačky, do obeda sme rokovali s hlavným obchodníkom, potom sme sa presunuli do podnikovej jedálne, kde mali za kuchyňou skrytú VIP sálu, mali sme výborný obed, po obede sme išli znova do zasadačky, posedeli sme s majiteľom, potom sme navštívili jeho privátnu čajovňu na streche továrne, ktorú mal vybavenú porcelánom za 10 tisíc eur. Tam sme hodinu pili čaj, potom nás odviezol do hotela, dali sme si sprchu a o hodinu sme išli na večeru vždy do tej istej reštaurácie. Jedli sme japonské tapajaky, čo je druh stolovania, keď hostia sedia okolo rozpáleného železného stola a kuchár pripravuje jedlo rovno pred zrakmi hostí. Jedlo putuje zo železného stola pred hostia na tanier. Je to skvelá kuchyňa, veľmi chutná a vizuálne zábavná. Stále však dokola pozerať reprízu toho istého seriálu za umrzí bez ohľadu na to, aký je zaujímavý. Aby som si aspoň trochu zlepšil životný štýl, snažil som sa vyhýbať alkoholu. To nebolo vôbec jednoduché, lebo veľa Číňanov na pití nástojí a výhovorky neakceptuje. Skúšal som všeličo. Snažil som sa ich presvedčiť, že tlmočník predsa nemôže byť opitý. Hovoril som zo skúsenosti. Jeden môj klient mi rozprával príhodu, keď sa jeho tlmočník tak opil, že zaspal na stole a rokovania sa tým skončili. No táto výhovorka zafungovala len na zo pár ľudí. Maximálne súhlasili, že môžem piť menej ako môj klient. Potom však nesúhlasil môj klient, lebo nechcel byť opitý sám. Najjednoduchšie bolo alkohol tajne vylievať. Vždy, keď všetci zaklonili hlavu pri spoločnom prípitku, aby pálenku naliali do hrdla, ja som ju rýchlo vylial pod stôl alebo do nejakého jedla. Najradšej som chodil na malé horúce kotlíky hotpot. To je spôsob stolovania, keď má každý host pred sebou malý kotlík so silným vývarom, ktorý vrie a host si sám varí meso a zeleninu. Keď som do toho vylial pálenku, neostali žiadne stopy. Niekedy som sa tváril, že som už pripitý A keď som bral pohár zo stola, tak som to spravil tak energicky, aby som omylom poriadne vyliel Praktické boli aj barbecue hostiny na ulici, ktoré sú bežné na teplom juhu Číny Vonku je tma, žiadne osvetlenie reštaurácie A keďže odpadky sa v takýchto reštauráciách môžu hádzať pod stôl, vyliata pálenka sa stratí Po vzore prezidenta. Prvé miesto za najbizarnejšie tlmočenie si jednoznačne vyslúžilo otváranie novej továrne, kam mali prísť miestne politické špičky, televízia a médiá. Majiteľ továrne poprosil svojho slovenského klienta, pre ktorého som pracoval ako tlmočník, aby mal krátky prejav. Túto žiadosť som mu pretlmočil a on súhlasil. Do Číny prišiel deň pred slávnosťou. Išli sme na spoločnú večeru, niečo sa popilo a okolo desiatej večer sme sa vrátili do hotela. Ja viem, že je neskoro, ale prosím, ukáž mi ten príhovor na zajtra. Ja si ho ešte preložím, aby som to mal na zajtra pripravené. Poprosil som ho. Čo? Opýtal sa prekvapene. "Veď som ti predsa hovoril, že majiteľ si želá, aby si mal príhovor. Odpovedal som. Aha. Uh, ja som ťa asi prepočul. Práve som šoferoval, keď sme volali. Myslel som si, že máš na mysli rozhovor, nie príhovor. Ja žiadny nemám. Začali sme uprostred noci písať prejav. Najprv ho písal slovensky, a ja som to potom prekladal. Veľmi rýchlo sme zistili, že nemáme šancu to do rána stihnúť. Vtedy som už bol ženatý. Navrhol som preto, že najlepšie bude, ak zavolá moje žene Lí a napíše to rovnočínsky. Ja sa to len naučím. Keby sme to mali písať po slovensky, prekladať a potom by som sa to mal ešte aj učiť, nikdy by sme to nestihli. On si napíše svoj vlastný prejav sám. Nikto na tak nebude rozumieť a nezistia, že sa líšia. Súhlasil. Moja žena nás zachránila. Dokázala to napísať ešte v noci. Ja som sa stihol do obeda pripraviť a na obed sme vyšli na slávnostné pódium. Natáčalo nás niekoľko kamier, fotilo nás množstvo fotografov a pod pódium na trávniku továrne sedelo takmer 200 hostí. Prvé dva oceky sme mali rovnaké. Ďalej sme čítali každý svoje. Vôbec nevedel, čo hovorím, ale dôveroval mi. Bodka za týmto prejavom bol záver. Klient svoj prejav ukončil posledným ocekom a poďakoval sa. Ja sa mal však ešte dva oceky. A tak som mu rýchlo pošepkal, ešte niečo hovor, ja to mám ešte dlhé. Začal improvizovať. No dobré, keďže paluje náš literát a napísal si to nejak strašne dlhé, ja vám ešte niečo musím povedať. Ale neviem čo. A tak si len tak rozprávam a dúfam že mi nikto nerozumie. Prekladal som. Naša spolupráca prekoná moria aj oceány a bude sa uberať do diaľav, ktoré prinesú veľké úspechy. Takto to pokračovalo niekoľko minút. On rozprával vtipy a ja som lichotil čínskemu továrnikovi. Mali sme obrovský úspech. Majiteľ továrne na ten prejav spomínal ešte niekoľko rokov po slavnosti. Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.